فإن استقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوه الايمان احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا معظوي معكم اليوم في يومنا هذا المبارك عنوانها تقول fi intihai al-ashr awaakhir العشر dukhur من شهر al-ashr al-awsat min shahri ramadan wa ma yanbaghi lil muslim an ya'lamahu qabla fawati awani نكم kuzangu muslimu baada kum himidi allah subhanahu wa ta'ala lakum salayanakum takira kipenzi chake ambaye nurudishia Allah Subhanahu wa Ta'ala shukrani zathati juu ya neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia Nema ikiwa mojawapo katika neema kubwa ni kutujalia mimi na wewe katika dini yaliyochagua Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile tukaingiliwa na mwezi mtukufu ndani ya siku tukufu kama Hiyote, ya leo hayote ni fadla ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi kama waja wake ama inwani ya kichwa cha maudho ya hotuba ya leo inasema katika kule watu kumaliza kumi la kwanza na kuingia pili na ndiyo hilo ambalo tunazungumzia linakuwa ni kuondoka tumeingia pili na vile vile linakuwa ni kuondoka katika mwezi kama huu wa Ramadhani nanga vipi muislamu anatakikana ayafanye mangapi anatakana ashikamaneni nayo muislamu kama huyo kwa sababu ni wakati ambao unamondokea mwanadamu kama huyo akawa mwenye kusema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ne'matani Magbunun fihi ma kathir minan nas ni'ma mbili anasema kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala neema mbili ambazo wengi katika sisi tuna ka nazo ama wengi katika sisi hatujui kuzitumia kisawa sawa walfaraga. kule mtu kuwa na afya kule mtu kuwa na siha na vile vile mtu kupata fursa ikawa allah subhanahu ta'ala amekupatia fursa ikawa unatekana wewe kama muislam uichukulie hii ni fursa ambayo mwenyezimu Mungu amekupatia vipi unatakikana uitumie hasatan katika misimu kama hii ambao ni misimu Allah amejaliia mi kuwa ni misimu mitukufu mbele ya umma wa bwana mtume sallallahu الله wasallam Awalan usiku mwa iaya bi taqwallahi azza wa jalla falqad faza almuttaqun katika jambo ama swala nzima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala huko nikiuhusia nafsi yangu enyi ndugu zangu فقد انتهى عشر الأواخر من شهر رمضان وهي ثلثه ودخلنا في عشر الثاني وهي اوسط من هذا الشهر فلنحاسب انفسنا في هذه العشر التي مضت كيف قضيناها وهل حفظناها بطاعه الله عز وجل واستفدنا منها فمن كان قد أحسن فيها وحفظها فعليه بالتزوييد والاكمال لبقيه الشهر ومن كان مفرطا في العشر الماضيه ومتكاسلا فعليه بالتوبه والاستدراك لما بقي من هذا الشهر قبل أن يفوت كله ولم يحصل على شيء امنك عزك الاسلام تنكوني تحسيا نفسي زتو فيله فيله تحسيا نفسي زاندو زتو tunaona kwamba tayari Kumi la kwanza limeisha. Sasa hivi tunakaribia kumaliza kumi la pili. Lakini bado watu wamegafilika. Bado watu wanaona wako na muda. Bado watu wanaona wako na masiku ya mwezi kama huu. Falnuhasibamfusana. Tuweni ni kujisabia nafsi zetu. Kila mmoja wetu awe ni mwenye kuangalia au ni mwenye kuhesabia juu ya nafsi yake katika mwezi kama huu. او ketika siku ambazo zimepita ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kaifa qadhaynaha vipi yeye amezi tumia siku kama hizi ibada ngapi ametanguliza mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala mangapi mema ameyakadimisha mbele yake Allah Subhanahu wa ta'ala na mangapi aliohifadhi katika sheria za Allah Subhanahu wa ta'ala wastafada ama yule takuwa katika sisi amekuwa ni mwenye kuchunga wakati wake akawa ni mwenye kuhifadhi ibada zake akawa ni mwenye kutekeleza katika yale aliomuamrisha Allah Subhanahu wa ta'ala kwa njia aliyofundisha nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam basi na awe ni mwenye kuzidisha katika hayo asiwe ni mwenye kuzembea isipokuwa awe ni mwenye kuchukulia bado ana fursa ya kuzidisha katika mema ya kuzidisha katika ibada ya kuzidisha katika kule mtu kujikurubisha mbele yake Allah Subhanahu ta'ala na yote katika sisi ambaye huenda amedhulumu nafsi yake huenda alipoteza nyakati zake huenda alizembea katika ibada alizoamrisha Allah Subhanahu Basina basi na awe ni mwenye kugutuka awe ni mwenye kuzinduka katika ghafla kama hii awe ni mwenye kuleta tauba kwa Allah Subhanahu ta'ala kwa sababu atakuwa amedhulumu nafsi yake ikiwa ye hatakuwa ametekeleza katika yale alyoamrisha Allah Subhanahu wa wakafundisha au akafundisha bwana mtume sallallahu wasallam walistidraki lima bqiya min hadha awe ni mwenye kujaribu awe ni mwenye kutia juhudi katika kupambana na nafsi yake ili aweze kupata fadla ambazo zimebaki ndani ya mwezi kama huko awe ni mwenye kuchuma katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ta Subhanahu wa katika ibada nzuri katika matendo mema na katika kule kuhifadhi mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika yale masiku ambayo yamebaki na tukia sabi ya masiku yenyewe huenda ni masiku 12 ya masiku 13 nani anajua kesho atakuwa hai ndugu yangu muslimu sote tumeanza ramadhani wangapi walitamani lau wangefunga hii ramadhani ya mwaka huu lakini wako wapi ndugu yangu muslimu sisi tumemfanyia nini allah mpaka akatupatia fursa kama hii hakuna kitu tumemfanyia allah subhanahu ta'ala isipokuwa ni juu ya fadhila zake allah subhanahu ta'ala na rahma zake mwenyezi Mungu subhanahu ta'ala kabla an yafuta kullahu wa lam ala shay kwa hivyo tueni nyokukimbilia katika kule kutekeleza ibada namna alivoamrish Allah subhanahu ta'ala kwa yale masiku ambayo yamebaki tusieni nyokuhasirika nduguangu muslim tusieni nyenye kutoka huku tunajuta na ramadhani imetuacha tusioneni kupoteza muda kisha tukabaki tunajuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hoku atukutanguliza chochote au hatukuweza kutekeleza katika yale yangemridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala Waman kana musarran 'ala adh-dhunubi wal ma'asi wa lam yatub ila Allah inda dukhuli hadha ash-shahr wa 'inda mudhiyyi hadhihi al-'ashr f'alayhi bitawbah wal nadmi wa islahil 'amal ama ndugu yangu na yule ambaye atakuwa alikuwa na muasi Mwenyezi ta'ala. kabla ya kuingiliwa na mwezi kama huu akabahatika akapata mwezi mtukufu Ramadhani basi na alete tauba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala awe ni mwenye kutubia kwa Allah Subhanahu wa Taala katika mwezi kama huu na vile vile awe ni mwenye kuangalia kwamba kuna masiku tayari yamekatika ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan. awe ni mwenye kujutia mbele yake Allah Subhanahu Taala na vile vile awe ni mwenye kujitahidi katika kule kutenda matendo mema Fa ina fursa ta biyadi hakika fursa bado iko katika mkono wako nafasi hii Allah amekupatia kwa hivyo ni we utaamua unataka nini au unataka kuifanyia nini fursa kama hii ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amekupatia huenda mwanzo wa ramadhani ulizembea huenda ibada zilikupita au ukawa mwenye kulala katika ghafla lakini Allah bado amekupatia nafasi ndugu ya muslim kwa hivyo ni we uangalie Nimebakisha siku ngapi katika mwezi kama huu na mimi ninafanya nini na natekekana na Mwenyezi Mungu Ta'ala niwe nikifanya nini kama mja wake Allah Subhanahu wa Ta'ala Fal baina thalathati Ama mwanadamu katika hii dunia yuko katika hali tatu peke yake ndugu waumuislamu Hakuna hali zaidi ya hizi tatu ambazo takuni ni Alhalu al ama katika hali ya kwanza ambayo mwanadamu anakuwa nayo waktun qad madha la yumkinuhu an wakati waqati alladhi siku ambazo zimepita miaka ambayo imepita hawezi kuirudisha nyuma ndugu yangu waislamu hiyo ndiyo hali ya kwanza ya mwanadamu tayari imepita wawaktu mustakbal ama katika hali ya pili wawaktu mustakbal la yadri hal yudrikuhu au la na vile vile kuna wakati ambao ni baadaye. Wakati ambao sisi tunakaa kuupangia. Sisi tunakaa kuchorea mipango kwamba inshallah mwaka ujao ama miaka miwili baadaye nataka nifanye kadha. Nataka ninue shamba, nataka ninue gari ambao wakati kama huu haujui kama utaupata ndugu yangu Muislamu. Wangapi walianza na sisi Ramadhani na sasa hivi wame tangulia mbele ya haki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu ta'ala. Wangapi tulikuwa nao mwaka jana sasa hivi hawakuweza kuipata Ramadhani kama hii. Wangapi tuliswali na wao idi iliyopita au idi ya mwaka jana wako wapi katika mwaka kama huu ndugu yangu Islam. Ambao sisi wenyewe ambao tumepata mwaka kama huu hatutarajii tutaswali idi. illa an Allah Rabbul Alamin. Isipokuwa kitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo tutaweza kufika siku ya idi. Lakini kwa muislam tayari washapangia idi ya tavanini watoto wangu idi, watavaa nini tutakula nini shopping tayari zaidi zishafanywa na kama hazijafanywa kuna watu saa hivi wako katika mikakati ya kupanga tayari wameshaanza kuweka zile fikra kwamba idi inakuja na mtu haangalii hasara ambao ametanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala amma hali ya tatu ndugu yangu muslim wa waqtun huwa ladhi feehi fa alayhi an kabla an yafuta ma alwakti alawal, inatakikana nafasi hii ambayo tuko nayo ambao na nafasi ya tatu ndugu waislamu ni sisi kuitumia sisi kujaribu kadri atakavyotuwezesha allah wa ta'ala tujaribu tutekeleze katika mema tujaribu hizi swala tano tusihifadhi kwa wakati tujaribu hiyo swala ya tarawih ambayo sisi tumelala tujaribu tuwanie nafasi kama hizi tujaribu tujitahidi kusimama pamoja na wale ambao wanasimama usiku katika kumlilia Allah Subhanahu katika kuleta dhikiri ya Allah Subhanahu Ta'ala katika kule kusoma kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitwa na nyakati tukaona siku zinakwenda kama kawaida ikafika mahali mwislam akawa nadhanna kwamba Ramadhani ni kitu cha kawaida akasahau ni fursa ambayo Allah anampatia wewe unaona mwaka jana ulifunga mwaka juzi ulifunga mwaka ula Allah amekuwezesha unafunga we ukachukulia ni mambo ya kawaida namna mtu anavoomka usiku anaamka asubuhi anapiga mswaki anakunywa chai alafu anakwenda kazini tunaona ni kitu cha kawaida tunasahau ni fursa Allah ametupatia na hii fursa ama hii nema, tutakwenda kuulizwa kwa sababu ni katika nema, mojawapo katika nema za Allah subhanahu wa ta'ala akasema mshairi ma ma wafata ولك ساعة التي انت فيها أنا اسمع يا كوبيتا يا شابيتا تاياري اما يلي ambao unayapangia kwanza hayo huna huna yake ni kwamba utayapata juu yako ni ule muda ambao Allah amekupatia hii nafasi ambayo Allah amekupatia kwa بمضي الايام فانه منذ قليل دخل علينا شهر رمضان والان مضى ثلث العشر الاول وكان اللحظه ولكن هذه الايام المباركه إذا كان الإنسان قد استغلها قد استغلها في طاعه الله فإنها وإن كانت قليلة فانها طوبت على الخير وذهب شاهدا له عند الله سبحانه وتعالى انا اسمع فلنعتبر بمضي الايام تچكوي او توزينتيه na namna siku zinavokatika. Na namna muda unavokwenda. Leo imefika mahali mtu anasema, ah, ilikuwa tu asubuhi. Sasa hivi tayari tunakaribia kufungua madhini. Angalia juzi tu, tulikuwa tunauliza mwezi umeonekana au je, tumebakisha siku ngapi kuanza Ramadhani? Sasa hivi tunapiga hesabu tumebakisha siku ngapi. Juzi tulikuwa tunoulizana mwezi kuonekana kwa mwezi Siku kumi tayari zimekatika siku kumi 17 nduguangu muslimu tayari zimekatika tumebakisha siku ngapi na bado sisi tumelala bado sisi tumeghafilika na amri za Allah Subhanahu Kwanini ta'ala kwa nini tusionikuzinduka nduguangu muslimu tukachukulia fursa kama hii na kutekeleza yale ambayo yatamridhisha Allah Subhanahu ta'ala kwa sababu yule ambaye atakua mitanguliza katika khairi akatanguliza katika wema au kutumia wakati kama katika kule kumtii Allah Subhanahu ta'ala fa inna ha wa hata kama atakuwa anifanya amali ndogo akafanya ibada ambazo ni ndogo zinakuwa ni bishara ambayo inakwenda kumshahidia au kumtolea shahada mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa yale ambayo amekuwa ni mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala bima awadahu فيها yatakwenda kutoa ushuhuda masiku kama haya Ikafika mahali maula wakasema siku inapoingia inamwambia mwanadamu yabna adam ay mwanadamu, ana يوم jadid. mimi ni siku mpya kabisa usione kwamba i hii ni sawa na ijumani jumaa nilioswali wiki jana la mimi ni siku nyingine mpya kabisa wa ala amali shahid na juu ya amali zako mimi nitakuwa nikushuhudia mbele yake allah subhanahu wa ta'ala ama katika zile siku zimepita katika mimi jaribu utangulize au ujibadilishe na yale ambayo yatamridhisha allah subhanahu wa ta'ala Jaribu utangulize katika siku kama hii katika yale atakwenda ya kumridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Katika yale ambayo utakunikutanguliza mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana qad malaaha bi sayyi'atin wal ma'asi wal ghaflah wa, wa mukhalafati fa alayhi al Na ikiwa utakuwa katika kundi ambalo huenda lilizembea katika maasi kwa sababu kuna wantu wallahi hata kama ni mwezi wa Ramadhani wao bado wanafanya maasi. Wao bado wanazidi kumaasi Mwenyezi Mungu wa, wa Ta'ala pasina kuogopa adhabu zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basitambua ndugu yangu Islamu, ikiwa bado unaogelea katika maasi, ikiwa bado we unakoni kufanya madhambi, bado umeghafilika na amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala, bado unakwenda kinyume na amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala fa satashhadu alayhi yawm alqiyama. Haki hizi au matendo kama haya au siku kama hizi au msimu kama huu utakuwa ni kukushuhudia wewe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utakuwa ni kukushtaki nduguangu Muislam. Kuna wale watatetewa. Kuna wale Qur'ani itasimama itakunikumlilia Allah Subhanahu Ta'ala msamehe fulani. Kwa sababu walifanya kadha wa kadha. Na kuna wale hicho hicho kitabu kitakuwa ni chini mbele yake. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo na misimu kama hii ndugu waumislamu, hivyo hivyo na masiku kama haya ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amejaliia katika maisha yetu. Walakin idha taba ila Allah wa astaghfara ghafara Allahu lahu wa maha anhu ma aslafa tatubia ikitokea huyu mwanadamu katubia mbele yake Allah Subhanahu ta'ala akajutia kwa yale ambao amekuwa nikiifanya siku zimepita na huku alikuwa ameghafilika huku alikuwa na mwashi Allah Subhanahu wa akaleta tauba yake sawa basi Allah Subhanahu ta'ala anakuwa ni kumkubalia tauba yake hii na vile vile anakuwa ni kumsamehea katika madhambi yake yale aliyokuwa nikiitanguliza mbele yake Allah Subhanahu wa ta'ala wa kama la dhamba na mwenye kutubia juu ya dhambi zake nikana kwamba au ni kama mtu ambaye hana dhambi kabisa ndugu yango mwislamu kwa sababu inakuwa ni juu ya rehema ya Allah Subhanahu wa ta'ala anakuwa ni kukusamehea madhambi kama haya wa hadha min lutfi Allah wa rahmatihi bi'ibadihi annahu yahmiluhum wa annahu yaqbalu tawbatuhum itha tabu ilayhi wa yamhu khatayaum. hakika hii inatokana na upole wa Allah Subhanahu wa Inatokamana na huruma ya Mwenyezi Mstaala vile vile inatokamana na rahma yake Allah Subhanahu Ta'ala kwa sisi kama waja wake. Lau Allah Subhanahu angekuwa anatuchukulia pale tunapomuasi. Wangapi katika sisi wanakunywa pombe? Wangapi katika sisi wanakula mairongi kila siku? Pasina kujali, lau Mwenyezi Mungu angechukulia hapo hapo, ingekuwaje nduguangu Muislamu mbele yake Allah Subhanahu Ta'ala? Wangapi wanazini? Ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani Wangapi wa wanazidi kumaasi Mwenyezi Mungu Taala ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani? Wangapi wa wanakanyaga katika haki za wake zao? Wangapi wa wanakanyaga katika haki za wome zao ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani? Na sisi tunaona kwamba ni kitu cha kawaida. Lau Allah angetchukulia adhabu pale pale, wallahi sote tungekuwa katika hasara kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Lakini kwa sababu ya huruma yake na rahma yake imeshinda hasira yake Allah su ta'ala ikawa ni sababu kwa nini bado Mwenyezi Mungu anatupatia fursa bado anatupatia nafasi ili tuweze kuzinduka ili tuweze kushtuka katika ghafla ambao tuko nayo ndugu zangu Islam tupate kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala tupate kutekeleza yale aliyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala walakinna taqsira yaati min qibali lil'abd ama upungufu ndugu yangu Islam unakuja kutu sisi wanadamu fa inahu waladhi yuhrim nafsuhu min hadhihi alahadhat wa min hadhihi annafahat wa min hadhihi alawqat almubarak ama sisi ndio tunakuwa na kasoro ndugu yangu Islam sisi ndio wenye upungufu wengine wanasema unajua zama yetu hii kidogo imekuwa hi mtihani la wala zama haijabadilika. tangu alipoumba Allah subhanahu dunia na ulimwengu hakuna siku muda umebadilika au hakuna siku zama imebadilika lakini sisi ndio wenye shida sisi ndio wenye mapungufu nu'ibu zamano wal'aib fina wamali zamanina aib siwana sisi tunatia aibu zama Nasema, hata vijana wanasema wajua zama hii kuoa mpaka umetongoza msichana la kinyume na sheria ndugu yangu islam kinyume na mipaka mweziungu sallallahu taala wanasema huwezi kuoa mpaka umepitia kwa msichana la unasema unajua zama yetu hiki kidogo mambo yamabadilika ustadha kidogo shekha unajua hapa hata wazazi kidogo wanaelewa la ikifika ni sheria Allah Subhanahu inabaki kuwa haki ni haki batil ni batil awe ataridhia fulani au atakubali fulani wengine wanasema unajua, unajua sasa hivi pia zama yetu kidogo kuna changamoto la zama ndugu yango haijabadilika isipokuwa sisi ndio wenye ile aibu ambayo tunaitia zama hiyo aibu inatoka kwetu sisi wenyewe zama walioishi masohaba, sahaba ridwanullahi alayhi na zama ambao sisi tunaishi hakuna siku siku ndefu kushinda usiku wala hakuna siku usiku umekuwa mrefu kushinda mchana waliishi masaa 24 na sisi tunaishi masaa manne. lakini tofauti iko wapi hali yao na hali yetu iko vipi kwa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Vipi walimtambua Allah Subhanahu Ta'ala na vipi sisi tunamtambua Allah Subhanahu Vipi walikuwa katika ibada na vipi sisi leo tuko katika ibada? Yule ambaye ana swali sana ambaye amejitahidi kwanza ana kwa swali kwa kuchelewa. Na kiswali ambaye tunasema anajitahidi huenda haswali sunna kabla wala suna baada. Baada ya salamu anakuwa mwenye kuondoka. Hakuna istighfar, hakuna kuleta dhikri ya Mwenyezi Mstaala isipokuwa anaangalia ya biashara yake. Amefunga duka. Au kuna appointment nafaa kuwai. Amesahau kuna appointment ya Mwenyezi Mungu Subhanahu so wa Ta'ala ambao ndio kubwa na ambayo haina cha kuandikiana. Ataondoka wakati wote, siku yoyote, dakika yoyote. Kwa hivyo nduguangu waislamu, sisi kuangalia tunafanya nini na Mwenyezi Mungu Subhanahu so wa anataka sisi tu tukifanya nini. Hasatan katika misimu kama hii ambao unakuta Allah Subhanahu so wa Ta'ala ametupatia hizi nafasi. Ametupatia hizi fursa ametupatia pumzi sisi tunapumua akatupatia na afya akatuwezesha kupatikana na nyakati ambazo ndani yake ni baraka tupu za Allah sana wa ta'ala kwa hiyo tuweni nafasi kama hizi katika kule kumridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala walladhi yuhrimu nafsuhu fatamurru alayhi min ghairi an yastafida minha ama yule ambaye siku zinakwenda au misimu inakwenda misimu kama hii basina kufaidika ndani ya misimu kama hii tamurru alayhi wa qad binafsihi zikavu zinakwenda haliakuwa hajui mtu kama huyu anakuwa mwenye kujidhuru nafsi yake anakuwa mwenye kudhulumu nafsi yake wastamalaha fi ghairi ma huwa fi salahihi akao ni kuitumia katika yale ambayo hayatamfaidi mbele yake Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu yad'u wa yaqbaluhu itha taba wa yafrahu bi tawbatihi wa yusibuhu angalia Allah lau utakuwa umemuasi Mwenyezi Mungu Ta'ala ukatubia Allah anakuwa niko kukubali tauba yako pasina masharti pasina masharti ndugu yangu vile vile zile madhambi amba uliyafanya, ya uliyafanya, yafanya inakuwa ni sababu ya kugeuzwa zinakuwa ni thawabu madhambi ukitubia yanakuwa ni thawabu angalia rahma ya Mwenyezi Mungu Ta'ala juu yetu sisi kama waja wake wala abdu yaaridhu an rabbihi azza wa ama umje kama huyu utamkuta siku zote ni mkaidi siku zote anavunja mipaka ya allah subhanahu ametambua kwamba anafanya madhambi lakini bado anazembea katika maasi kama yale bado anazembea katika kulala juu ya sala ya faradhi bado anazembea kulala juu ya sala ya taraweh. ambao wengi wamechukulia ni sala ya sunna watu wa kadhania sunna ni kitu kidogo ndio mslim lao tungetambua kimaa cha sunna lao tungejua sunna ni nini wallahi ungekuwa tunashindana katika sunna ikafika mahali mpaka watu wakaleta istehzaa Wakaleta mchezo katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala mtu anakula alafu akibakisha kidogo katika sahani anaambiwa fanya sunna kana kwamba sunna ni kitu kidogo sana ndugu Muislamu la ungejua sunna maana yake wallahi ungeogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala hayo sala ambao sisi tunazembea ambao Mtume sala anasema man qama مع الامام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اتكئ اسمامنا امام كوانزي تكبيره يا كوانزا امباكى مشو والصلاه هل يكو يوكو نا ايماني kwamba الله katika amri allah subhanahu wa ta'ala na vile vile ni mafundisho bwana mtungislam na vile vile yakatarjia thawabu kwa munyeezimu subhanahu wa ta'ala ugfir lahu ma taqaddama min dhanbi allah nasisi tunaiona ni swala au ni sunna ya kawaida tunasahau mtu Muhammad amefundisha nini juu ya swala kama hii Ramadhani mwanzo msikiti ulikuwa unajaa. hata imamu labda alikuwa nakosa sehemu ya kupita lakini angalia hali kadri siku zinavyokatika ndiyo safu za msikiti zinakatika wanakwenda wapi watu kama hawa tujiulize dagauslam wakati Ramadhani inaingia wanatoka wapi na wakati Ramadhani na kwenye kukatika wanakwenda wapi isipokuwa wanarudi katika yale yale maasi ndio maula ama wakasema ukitaka kujua Ramadhani yako imekubalika ni wewe kubadilika baada ya Ramadhani ukitaka kujua saumu yako imekubalika ni wewe kubadilika baada ya Ramadhani ukawa ni mwenye kushikilia yale ambao ulikuwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Hata kama hutaweza kuyafanya yote, lakini itakuwa ni sababu ya kubadilisha mwenendo ambao ulikuwa nao kabla ya kuingilio na Ramadhani na baada ya kuipata mwezi mtukufu Ramadhani. Kwa hivyo kila mmoja ajihsabie juu nafsi yake, aangalie Ramadhani ilipoanza na mpaka sasa hivi yeye yuko wapi? Akijipima mwenyewe juu nafsi yake. Wallahu yad'u wa huwa ghaniyun 'ank, walakin rahmatuhu wa hilmuhu subhanahu wa fadluhu yad'uka ilayhi subhanahu wa ta'ala wali hajatik wa manfaatik wa anta tu'ridu anhum allah sut taala Anakulingania kulingania ewe mja wangu amekupatia fursa rudi kwangu tubia wewe kama mja wangu kuzembea katika maasi Wacha kuogelea katika madhambi fursa hii tumie ufaidi juu ya nafsi yako kwa sababu allah ni tajiri Allah hatuhitaji sisi nduguangu wa Islam isipokuwa sisi ndio tunamwahitajia Allah Subhanahu Swala ambazo tunasali ni juu ya manufaa nafsizi zetu. Wala si kwa sababu lao tutaswali sote kwamba kuna kitu tunazidisha katika miliki ya Allah Subhanahu Ama tukasema leo tunagoma, hakuna kuswali tena tarawe. ama hakuna kuswali hata hiyo swala ya faradhi. Wallahi hakuna chochote tunampunguzia katika miliki ya Allah Subhanahu wataala. Ye Yeye anajitosheleza na hakuna mkamilifu zaidi yake Allah Subhanahu wataala. مضى العشر الأول ولكن بماذا مضى من اعمارنا وبماذا استعملناه وبماذا توبناه من اعمال ليتذكر كل منا هذه الامل هذه الأمر في هذه العشر التي مضت وفي غيرها من عمره فعليه بالتوبه إلى الله عز وجل والاستدراك الباقي من عمره والباقي من مواسم الخير قبل أن يفوتهم امد يا مسلم كل مoje اغاليه Ngapi katika mimi au vipi nimekuwa nikupitwa na masiku? Umri wangu umekatika kiasi gani? Jiulize Ramadhani ngapi umefunga? Na Ramadhani ngapi uko shua kwamba Allah amezikubali? Na umebakisha Ramadhani ngapi? ispokuwa hata hii ambayo tuko nayo, haujui kama utaimaliza. Kila mtu ajipime umri wake umekatika kiasi gani? Kuna watu walikuwa ni vijana, sasa hivi ni wazee. Kuna watu hata huo ujana ha hawakuoona kuna watu wamezaliwa na wakawa ni sababu ya wao kuingia katika mashimo katika mashimo ya kaburi. Lakini mimi na wewe bado tuko na fursa nduguangu Muislamu. Mimi na wewe zama bado tuko nayo lakini tumeghaflika na amri ya mwenyezimu Mungu wa ta'ala. Kwa hivyo tulete tauba nduguangu Muislamu. Tuweni nyekurudi kwa Mwenyezi wa ta'ala, Allah wa ta'ala na vile vile tusisahau kwamba kuna ibada hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاه والسلام على منى نبي بعده وبعد أسيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فلقد فاز المتقون ama ndugu zangu waislamu tukiendelea tunaohusiana Tukiusia nafsi zetu katika swala zima la watu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa hasatan katika mwezi kama huu au katika yale masiko ambayo yamebaki ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani akasema Mwenyezi Mungu anasema bwana Mtume صلى الله عليه وسلم waqad qala sallallahu alayhi sallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك ادرك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أي العمل فيها خير من عملي في 1000 شهر اكسمى بونطومي صلى الله عليه وسلم يوت تتakesimama رمضان اكاونو يكوسيماما ketika kule kumti Allah Subhanahu wa ta'ala akاونو يكوسيماما ketika kuleta ta'a mwenyezihi ta'ala na vile vile mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanan wa ihtisaban akiwa na imani kwamba ni katika amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu na vile vile akatarajia thawabu mbele yake Allah Subhanahu wa basi inakuwa ni sababu yeye kusamehewa katika madhambi ambayo yametangulia na hii ieleweke zaidi kwamba ni madhambi ambayo majtunibatil kaba'ir madhambi makubwa fa'aliha bi nasuha ama madhambi makubwa lazima mtu atubie tauba ya kisawasawa sawa nduguangu Asa usione umefunga Ramadhani mzima, ukasema madhambi yako yote ambayo uliyofanya na ni makubwa makubwa kwamba yamepita au yamekwenda na hewa la hayo lazima utachukuliwa na Allah Subhanahu taala lao usipoleta tauba madhambi ambayo yanasamehewa kupitia mwezi kama huu ni yale madhambi ambayo ni katika madhambi madogo madogo na tukisema madhambi si yale ambao Mwenyezi Mungu ameiwekea had. kuna yale maasi yanaitwa maasi Maasi ni yale tayari sheria imewekea hadi fulani. Ama madhambi ni yale ambayo madhambi madogo madogo. Kwa hivyo Muislam ni yeye atambue kwamba madhambi madogo madogo ndio yanakusamehewa, ama kwa maasi au madhambi makubwa makubwa, lazima yeye alete tauba mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nasema lao mtu kusimama katika mwezi kama huu, akasimama mwezi mzima, hatakuwa kupata bahati ya kuingiliwa na Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala min alfi shahar. Ni siku moja au usiku mmoja lakini bora kushinda miezi elfu moja. nani katika sisi anaweza kuishi miezi elfu moja? miezi elfu moja takriban ni miezi 83 na miezi 4 sidani hata katika msikiti ambao tuko nao kuna mtu amefikisha miezi ama miaka kama hii miaka thamanini natatu, na miezi minne ya ziada kwa siku moja unapata fadhila ya mtu sawa ametenda amal ametenda ibada sawa na miezi au miaka thamanini na tatu na miezi minne ambayo inesabika ni miezi elfu moja. sasa hii ni fursa ambayo nduguangu islamu inatekana watu wazinduke Inatekana watu waangalie tuko wapi nduguangu islamu na tunakwenda wapi Siku zimebakia ngapi na mimi ninafanya nini? Kwa sababu muda unakuwa ni kuondoka na hivyo hivyo hatuna au yaqini kwamba tutaipata hiyo Lailatul Qadr. Sipokuwa tunamuomba Allah Subhanahu atujalie katika waja wake ambao watakuwa wenye kufikiwa na usiku wa Lailatul Akasema Allah Subhanahu Ta'ala, angalia hakika ya mwanadamu. Anaeleza Allah suta'ala wa Ta'ala wal -asr, inna insana la fi khus aneleza Allah suta'ala. Anaapa kwa zama ya alasiri zama ya alasiri mwenyezi musta'ala, ana apa nayo na wakati Allah suta'ala anaapa ta'ala na kitu inaonesha uzito wa jambo kama lile kwa sababu yeye peke yake ndiye anaweza kuapa na, ku na chochote anachokitaka Allah Subhanahu wa Anaeleza aneleza hakika mwanadamu yuko katika hasara mwanadamu siku zote yuko katika hasara illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati ispokwa wale ambao walimwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakatenda matendo mazuri wakafanya katika yale aliyoamrisha Allah subhanahu ta'ala kwa njia aliyofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa tawasawu bilhaq na wakashikamana na haqi hawakuangalia ni fulani yamesema. ama madamu fulani anafanya ni sawa mimi Walishikamana na haki kiasi ya kwamba hawakutaka kuangalia nafsi zao maadamu ni haki inaku kupita watawasawu بالsobr. na vile vile wakawa ni kushikamana na subra wakawa ni kutarajia thawabu mbele ya Allah wa ta'ala kwa subra ambao walifanya na subra ndugu yangu subra inakuwa na vigawanyo vyake kuna kusubiria katika ibada mwezi wa ramadhani mtume msallama aliwaita shahrus sabru ni mwezi wa subra kwa nini mtu anajizuia na halali mtu anajizuia na chakula ambacho ni halali maji ambayo ni halali mke wake ambaye ni halali lakini anajizuia kwa sababu ya Allah Subhanahu hiyo inataka subra kwa sababu kwa muislamu ramadhani wanakula. wengine hata wanakwenda kukiuka mipaka mwenyezi Mstaala vile vile kutomwaasi mu Mwenyezi Mungu inataka subra kuzuia nafsi katika kumuasi Allah Subhanahu inataka subra ya kisawasawa. Hapo ndugu yangu Islam tuangalie kwamba sisi tunafanya nini na Allah Subhanahu wa ta'ala nataka sisi kama waja wake tu tunafanya nini na bwana Mtume Muhammad alifundisha nini na wale ambao tuliambiwa tuwaige ikiwa ni masahaba ridwanullahi wa alaihim walikuwa vipi katika hali katika hizi katika hali kama hizi za mwezi mtukufu Ramadhani walikuwa maisha yao wanaishi vipi walikaa vipi na wake zao walikaa vipi na waume zao walikaa vipi na majirani yao majirani wao walilea vipi watoto wao ndio sisi tutapata kujiona tuko wapi na tunakwenda wapi na tumetoka wapi ndugu yangu muislamu fakullu alinsani khasirin yawm alqiyama hakika kila mwanadamu atakua ni kukhasirika mbele ya Allah swt ala siku ya kiyama isipokuwa wale ambao watasifika na hizo sifa nne alimanu billah wal amal salih wa tawasi bilhaq wa tawasi bisabr wale ambao walimwamini Allah swt ala na wakashikilia katika kutenda amali njema na vile vile wakao ni katika kuwa na subra na wakao katika haki wakao ni kushikamana na haki na vile vile wakao ni kusubiri katika haki kama hii. au katika amri za Mwenyezi Mstaala au katika yale aliyofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tunamuomba Mwenyezi Mstaala atujalie katika waja wake ambaye tunasikia maneno yake ya kufata. يقول الله سبحانه وتعالى مخمرا وعامرا ان الله ملائكته يصلون على النبي يا اي الذين امنوا عليه وسلموا تسليما اللهم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال في العالمين انك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الاربعه بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بكيه صحابه رسول الله اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين. واذل الشرك والمشركين ودمر اداك ادا الدين اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المقروبين واقض دينا عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتنا وموتى المسلمين اللهم اهد شباب الاسلام والمسلمين اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر اللهم جعلنا من المقبولين الفائزين اللهم جعلنا من المقبولين الفائزين اللهم جعلنا من تقى شهر رمضان اللهم جعلنا من تقى شهر رمضان اللهم جعلنا من تقائق <تصفيق> من النار برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه فسبحان ذات المصفون والصلاه الله